Deci ideea i-a venit lui Hobana la Heidelberg, la orconul de la Heidelberg din 1970. Deci, lui Hobana era membru în Comitetul European, după aceea a fost... Dăm un antic cu domnul... A, să te speri, nu? Da, dintre așa de Dar la Pe când ai scris la pe pe batoz, pe pe Cu picamărul, nu? Ai scris-o cu picamărul? Cu picamărul, cam așa. Deci, despre convenții. Deci, 1970, Heidelberg, Comitetul European, care era invitat la... a luat această hotărâre la propunerea lui Ion Hobană. Deci, Convenția Europeană, prima a fost la Trieste, a doua a fost la la Bidelberg. Heidelberg. la Heidelberg? A treia Poznan. A... A... Nu, a, a fost, fost a la treia, Grenoble, trebuie pardon, trebuie. la Grenoble a doua, după ce -a, a A treia la Heidelberg erau de trei, din 2 în 2. Stai de zi. o țără. E a treia a convenție adic. la Poznan. A treia convenție a fost la Poznan. Deci, a treia, da, da, da. în august 1976, la care a fost a. o delegație românească și nu le-am făcut 18 ani și peste două săptămâni am avut buletinul. Nimeni deci până la uh, Revoluție, până la căderea comunismului, convențiile s-au ținut din 2 în 2 ani de zile. Uh, după 90 s-au ținut din an. În an. Deci au fost 1990 în Franța, 1991 în Polonia, 1992 în Germania, 1993 în Marea Britanie, la Jersey, 1994 aici, aici, da. Deci, a, așa. Și 1995 Glasgow. la Glasgow. A, a fost a, împreună cu Polpolul. Da. Da. Da. Deci, în fiecare an s-a ținut Convenția Europeană. Din păcate, com Comitetele Europene au fost tot mai slabe. Deci, Ultimele, ultimul comitet european puternic a fost cam prin 92-93 când era polonezul uh, președin, Fialpovski așa și după aceea au pus una pe comitet Britanici. deci într-o cu, cu uniune perfectă cu câțiva estici pe deci, care unul era un ucrainian nu uh, scapă numele acum Înfinie. dintre români singurul care a mai fost membru în comitetul European părăvânt și a fost Mironov și rest n-a mai prins nimeni niciun picioruș de român după părerea mea acum este o mafie londoneză dublineză e, ik e W W nu Irlanda. David Lagie, David e fost cel mai bun uh, tip președinte, a făcut și brigii, tu ai fost președinte și a fost crecă vreun om nou antpreședinte și după aia a fost secretar. P ei ia fost, fost aleasă atât. Tot ei sunt. Tot, tot acum la Kiev s-a ales o, acum este un comitet feminin. Deci, președinta este o finlandeză, uh, vicepreședinta este uh, o cred că ucraineancă sau bielorusă, ceva în genul ăsta, uh, și Brigid Iughiștiun este secretar general. Bineînțeles. Deci, după mine, evoluția ultimilor 5, 6, 7, 8, de fapt, uh, Convenției Europene uh, reprezintă practic un principiu de-asta mafiotic, ca să zic așa. Deci, când uh, mai turneau pe câte un... Roberto Coalia, de a fost mulți ani de zile vicepreședinte. Când n-a fost vicepreședinte, a fost secretar. Când uh, era vicepreședinte. Bici, Dar nu era bine, mafie italiană. Nu-i mafie italiană. După rețetă, aproape, da. Numai că e o altă rețetă și fără... Dacă ar fi fost mafia italiană o făceau mai bine aia. Da. O să vă mai spun că vinerea viitoare probabil va fi la medicină. Nici acum n am primit un răspuns clar. S-au optat pentru varianta de 26, ora 17 sau 18 acum. Uh, am o mare dificultate de a comunica cu domnșoara Ivona Urșu, președinta studenților mediciniști. Încearcă tot felul de chestiile astea pe internet să obțină pentru programul. I-a spus că programul nu îl face și nu e nicio problemă <laughs> și putem să ne adaptăm chiar la orice chestie, dar nu m-am putut înțeles și orice discuții pe care le-am avut au fost uh, da, în ce rezidă problema? Hmm? În ce rezidă problema? Unde la 60 de minute în da. de spații. Nu, e. ar vrea să noi să servim o temă pe care ne-o propun ei. Și am zis că asta se, se pune la întrebări, știi? adică pe diverse chestii și dacă suntem stare răspundem, dacă nu, data viitoare. Ah. Nu, iau ține dar analistul că ei au un forum al lor și își pun acolo întrebări și chestii și socotele. Și încă n-a primit toate ăstea răspunsurile și nu pot iar să hotărască domnule. Deci vrea să facă așa un fel de democrație model în democrație asta participativă. Dar cu rectorul lucrurile sunt în regulă. El a zis, domnule, cu ei, pentru că eu le-am spus lor să nu facem chestia de a să mobilizeze și să vină lumea să stă acolo cu minte cum a fost la universitate, știi, în care mai bine nu, ne, nu facem o chestie de asta. Deci interesul nostru este să ne cunoască lumea și să convingem unul, doi să vină alături de noi. Deci asta este politica. Că altfel n să ne mișcăm așa și să ne obosim cu toate chestiile. La universitate, cum să spun, și eu, din capul locului eu n-am vrut să țin în sala aia pentru că, pe bine, era o sală de seminar, dar dacă așa a hotărât direcțiunea bibliotecii centrale universitare și doamna Vighi și mă rog, Vighi n am mai putut. Dar la organizată a avut mare succes Cristi El a fost aplaudat ca zicele s-a durat lectura, cu patibă chiar <laughs> <laughs> deci o să ținem eh, aproape și pe mine mă cam că nu se adună lumea și vine sesiunea Helion care e venită aproape <clears throat> și după aia mă rog deci avem nici. Uh, uh, N-am uh, putut să pun programul de la sesiunea Hegel pe site pentru că avem doi inși care ne țin în șac. Deci unul nu mai răspunde la telefon. Traian Bădulescu din București care a zis că are. No, da. Bă, atât am astunațiva, nu știu ce, că dacă se dea timpul și se mai întârzie și să nu știu ce, că era condiția că trebuia să trimite până data de inițial. <coughs> și e, frânghiul de la Iași, care, mă rog, a zis că s-a apucat de a dar nu știu dacă o termină, pentru că acum mai lucrează la un ziar acolo și îi cine locul și la o gagică și Aia a intrat în concediu de, de, de maternitate și de, lucrează de la 9 jumate până la 10 jumate seara, în fiecare zi. Da, până când se găsește altul. Din, el face și norma de redactor și de corector și este și secretar general de redacție. Adică nu poate să plece decât după ce se închide ziarul. Deci la 10 jumate... Așa o ia din loc. Eu, fiind mai liber, așa și. La un călecat cu chestia asta. Ar trebui să vă dau și eu ăsta, titlu cărelii mele. Că nu mi l-am trimis prin mail. Păi, alungare, eu am căzut călătorul ăsta. Nu, ăsta le al ei. Da? Da. Și ai tot. Tu la care te meste? Tot cu mașina timpului. Plat cu mașina timpului? Da. Păi de ce nu așteptăm? Că, na. <grijină> Dar vă scriu acum. Păi dacă le puneam, dacă nu erau ăștia să mă încurce... Păi, nu așteptăm, le puneam pe un program ExEco, sau nu Unde da. să scriu aici? Scriere acolo, nu. Scriere la unde este următoarea. 13 Martie, -20, 20... Și noi, deci astăzi este în 19... E zi. Yes, uh, mașina timpului al lui H.G. Wells, exemple în filmografie. Exemple în... Filmografie. Filmografie? Da. Ne putea să-l... Sune puțin așa. Ar modifica așa. Cum? Mâine, ci că se lancează un nou paradox. Paradoxul, da. Mine la 12, la Cărturești. Da. Am vorbit, dar l-am prins la servici pe Torin și săracul era astupat de nu știu ce și îți dă-mi de seară pe la 9, pe la 10 telefon. A, am uitat. Mă trebuie să-i spun asta seara asta. Nu. nu știu, mă gândesc. Ce să mă duc ce să nu mă duc? Eu nu sunt în cele mai bune relații cu doi dintre. Știu, pe E de acolo, nu? Știu! Da, da. <laughs> cine? Cu cine? Cu cine? Cu Cantuza la Orencule. Antuza și acum și cu. Nu, cu Lorencule, nu și-a Nu? Nu, pentru da. că dar nu l-am vizitat anul trecut aici, când dar pot. Nu, ba... Nistorescu! A să de păniștorești. Demetrovici. Demetrovici. De la A ah. fost am trecut aici și am, am nicio problemă cu Demetrovici. Deci, bă, cu Nistorescu, dar nu am nici cu el. El, el s-a sufărat pe mine pe ce am scris chestia. De el, serios, dar când o așa, v-aș bărat de el, chiar și o mastreată. Omul scrie ceva, face și prea păcătate de viața lui așa. De serios, viața lui? Da, cu chestia. Păi așa să la stospe, nu știu. Nu mi se poștea ce scuze, doamne? Nu, dar nu m-a făcutat nimic, n după aia, da, chiar cu o săptămână înainte, s două să mă citise aici, nu? Da. Eu am văzut că e de-a noastră, acum... Ia atent următoarea chestiune. Deci tu nu știeți pe ce e vorba. Deci eu am învățit cu mare atenție șmecheriile lor, știi, de a exista, să zicem, într-un cump al atenției sociale. Adică, au zis că au înființat cercuri și cenacluri pendinte de webs la Sânt Român, așa, la uh, Buco, uh, Bucovăț, deci care țin, a devenit comună, ținea de remetea mare, și la Sânt Mare. Întâmplarea a făcut ca o cucoană care era profesoară la școala generală din Sânt Român să fie o cunoștință de-a noastră și care să-mi spună că, de fapt, ce a semnat chestia S-a dus domnul Radu Ciprian Pop cu niște cărți, ca că avea un program la radio, la a dat acolo la asta și aia a fost toată chestiunea. Iar domnul Laurențiu Nistorescu a gonflat extrem de mult acea chestie, așa. Și eu am avut cu el o discuție, zic, mai cum e chestia cu cenacul de la Sf. Mihai Român? Funcționează, funcționează, Da, voi ați mai fost pe acolo pe Eu nu, dar pop așa. Și se întâmplă chestiunea că eu am scris, de fapt, treaba cu Nicolaul Un mare a fost așa. Deci este tot din nou în același program, cu același tipic de, de informație socialistă, numai că uh, Radu Ciprian Pop este unul dintre cei mai cretini indivizi pe care am întâlnit în lumea asta. Deci el poate să scrie orice chestie... Nu plăcut niciodată de ea. Dumne, cum să spun? Nu că nu mi-a plăcut. Dar am avut o lansare a unei cărți la medicină și el a venit cu celebrul reportofon de la radio să-l înregistreze pe domnul Mircea Lăzărescu, care scrisese o carte și era dedicată în memorie lui nevastă sa. Și sigur, el avea două chestii, două nume în cap. Itaca și Odiseu, acest Radu și Dar cartea, de fapt, era un periclu legat de sentimentele lui acest individ, Mircea Lezăru, care a ținut foarte mult la nevastă lui. Și eu îl avertizez să nu mai pună întrebări idiote. Pentru că ăsta a vrut să-l dea afară, pentru că l-a jignit. I-a jignit memoria nevestii. Așa. Adică întrebări de genul ăsta. Sunteți Odiseu? De, adică, știi, uh, uh, da. rog, <coughs> și el, necitind cartea, știi, vrea să prezinte cartea, înainte de a vorbi oia că el n-avea timp să stea să asculte pe toți 7 șapte care erau acolo cu Cornelul Guran în frunte și cu uh, ăsta uh, zic uh, ginecologul uh, Munteanu, Ioan Munteanu, academician, că așa se folosește acum. Da. Și așa mai departe. Deci o șleață întreagă de inși din zona medicinei, care pot despre această carte foarte bine pregătiți al miteri. Adică o citiseră, o fișaseră, printre <coughs> ei era și un psiholog și un sociolog și doamna de Herianu, deci și șefa clinicii de psiatrie, și așa mai departe. Și el, deci în stilul lui caracteristic, pentru noi aici ne-ai bombardat cu fantasciența. Deci, pentru el nu există decât acest termen, fantasciența. Din nou, fata fantasciența este la Timișoara. Din nou, dădeam interviuri la radio Timișoara și i-am zis, bă, mai zis toate cu fantasciența aia, că e valabilă pentru <coughs> penisula italică. Zic, nu pentru... Dar da, sună bine. În fine. Și uh, deci la uh, și Nicolau eu am fost profesor o perioadă de timp uh, și uh, uh, când a fost aici odată uh, o chestie lansată de, uh, de, nu, când am lansat noi uh, Biblioteca Nova dedicată lui Hobana, Hobana uh. nu murise. Deci Hobana nu murise. Noi am scos un număr omagiat când am el 80 de ani. Da. Și uh, atunci, iarăși vine cu reportofolul lui... De atunci aștiu de așa. ceartă urâtă cu el. Păi nu, deci a vrut să iau un interviu lui Gheracosta. Da. Mie și lui... lui uh, uh, Cornelul Gureanu, sau, da, Cornelul Gureanu n-a vrut să idee. deci că de ce, <coughs> și e, eu n-am vrut să dau. E, era costa când a văzut că ăsta n-a citit nimic din Hobana, adică vii la o chestie și nu te pregătești, domnule, măcar să deschizi revista, să vezi că era acolo o listă cu cărțile pe care le-a scos Hobana și nu știu ce pe care. Iar reportajul de la S. Nicolau ocupă jumătate de pagină cu înființarea și cu debarcarea lor acolo la liceul din Sănifraoși și înființarea cercului literar Ion Hobana, de către cine? Radu Ciprian Pop. Și eu asta am scris, adică un tip care n a citit un rând de Hobana, dar un rând, să fi deschis o carte, să fie... Și atunci el când a fost chestia cu Hobana n-a putut să-și facă reportajul. Deci, eu n-am vrut să-i dau... Uh, Gheracostea uh, a vorbit nu știu ce și după aia nu știu pe cine a prins și a completat și uh, aici se întâmplă nu știu ce și traficat în telefon direct știi, uh, de, de la noi, de aici, din, din hol. Știi? A, deci, pe acest individ metru, deci care este de o fizenie clasică, așa ceva, Deci să vorbești despre lucruri despre care habar n-ai. Da? Și mai ales să devii un fel de uh, patron al acestor nenumărate cercuri care răsar și nu am mai răsărit niciunul de atunci. Asta este un merit excepțional. Iar la S Nicolau, după chestia aia, atât au făcut, a venit o profesoare cu clasa ei, cum a făcut și la biblioteca, la BCU. A venit uh, Lucian Sabă cu grupa lui de studenți și a mai venit nu știu câți aia adunați de uh, de uh, cum o cheamă uh, asta lui Zănescu, lui Gabriel Zănescu, Manuela. Manuela și a lui Lia. Ah, din, soția. Soția, da. Păi ele sunt acolo referente culturale, ele organizează evenimentele și chestii de ziua În fine. Și deci profesoara aia a venit că eu mi-am luat măsuri dacă ăștia nu știu ce cutare și cum aveam deci fata unei foste profesoare, directoare de la liceul din Nicolau să se elevă nu nevastă, și <coughs> aia e tot profesoară, tot de matematici acolo, dar aia nu s-a dus că e de matematică acolo a fost temă numai pentru aceștia, de literatură, știi? Și ah. am sunat-o pe ce cam și am, am întrebat-o, că ia tot ne suna așa, au rămas într-o relație. Zic, cum a fost acolo? Zic, tu, acum era director ajutor. Zic, Zice, știu că a fost, avem ceva de la radio, Timișoara, zice, s-au donat niște cărți pentru biblioteca liceului și nu știu ce profesoară de română, nu știu ce tu are zic, mă, dar s-a înființat, s-au făcut lecturi din... Nu, nu, nu, atât a fost. Deci toată chestia aceea, zice, a fost în pauza mare, știi? De la uh, asta și a mai stat clasa respectivă, profesoara care avea o oră, știi, cu clasa ei atunci, a mai stat încă 10 minute, știi câte... Deci asta a fost toată chestiunea. Și eu i-am spus lui Nistorescu înainte de chestia aia, iar ești o că e o treabă foarte serioasă și nu știu ce, și, și, și, și, de... deci n-a mai făcut niciun fel de mișcare. Deci acest uh, sistem, deci, de -a, dar aia mai a la culme, chestia aia. Asta să duc acolo să vorbească despre Hobana, știi? Care, bă, nici dar mătă... numai el a fost. Cum? Numai el a fost singur. Radu priam Pop cu Laurențiu Nistorescu. Laurentiu. Deci, Laurențiu ce face? Se lipește de ei când duc cărțile astea că ei au mașină. Okay? Și el se duce și el sau renașterea, el fiind cu responsabil cu probleme culturale la renașterea, se lipește de ei și se duce la uh, pe tot traseul ăsta. Într-adevăr este un proiect de a aduna cărți și când se adună cel mai mult. Când se face tergul la Gaudamus, uh, care da, vin acum da da, da, da da. atunci ei acolo niște recipienți de în care se dau și de către editurile care participă. Da. Dar și uh, ăștia. Și se aduc alții și la radio acolo, dar la radio s a cu mai puține. Da. Și... Eu am primit pentru articolul la fericită de la colegii din radio. Pe cuvântul meu, știu, am vis, doamne, zice, l-am citit cu așa încântare, știi? <laughs> adică... <coughs> iar el mă salută cu respect A venit la mine și zic eu sunt, și după chestia asta nu pot să aibă <coughs> ceva dreptate acolo, adică, știi, ca să, da, <coughs> dar Conciliant. Da, da, nu să, cine știe, dacă ai scriu <coughs> una, că l-am amințat fiul său, m-am gândit fiul său în Piața Libertății și zice Două secole. îți cunosc punctul de vedere, zic, stai întunit acolo că <coughs> Bulervarul Anaipătescu, zic, s-ar să fie prea lată pentru Adică, ce vrei să fie asta? Și păi, că știi niște tâmpenii acolo, în doararea de cuvânt, a fost o chestie la SRSFF, imediat după ce a apărut articolul, așa, el, ca fiu al lui Taichă, nu ar fi trebuit să intre în jocul ăsta. Fii? Adică să completeze acolo... Eu eram atunci în conflict puternic cu ce de la SLSFF, băteam în ei, în curtea SLSFF-ului, sar și fac și dreg și nu știu ce și putare și așa mai departe și atunci ei au prins chestia asta și l-au băgat pe ăsta în codiț acolo cu un comentariu. Fii? Deci, neavând ce să facă așa, au comentat, și el a venit cu chestia, eu aveam comentarii la SFF, și el a venit, a, pe Cornel la care a scris așa, așa, așa, așa, și care, până la urmă, e un ghiolban așa, un tip de ăsta, care nemanierat, deci un, un fel de bovideu așa, care, deci, își permite mai mult decât ar trebui și, mă rog. Așa cum el a recepționat, într-un negativ. Adică cum să-i face o figură de asta la Laurensiu Mistorescu? Da. da, nu că chiar m-a șocat. Adică era cu curios înainte, o, a citit aici Laurensiu și după aceea după după că ia pe Laurensiu de... nu prești și am mă ce -o fi? Știi? Păi da, adică se faci niște chestii de astea nu se face. După mine. Adică i-am și menționat acolo. Cred că există în Archiva Helio, nu mai știu da, ce. Da. Mai. Uh, am și ă, specificat că asta era o chestie tipic utecistă. Când veneau oia ă, de la Comitetul Județean UTC, știți, Și pentru că aveau denormat niște chestii la strâns mușețel, la hârtie, la nu știu ce, și școlile nu se executau cum trebuie, la Casa Tinetul era locul de aducere, așa. Și acolo se țineau și muștruiala și chestii de genul ăsta. Și, parcă îl văd pe Rotărescu, unu, Ioan Rotărescu, era prim secretar atunci când eram eu la Casa Tineretului. bă, ce le făcea ăstora de la școli, deci care erau șefi la secția școli și la... Ai de mine! <coughs> și, am spus la una, zic, ce trebuie stai, bă, așa că, zic, bă, ăsta zic, e, după ce că voi a strâns, că ăștia erau ăștia de pe la muzică, de plastice, care nu aduceau domnule, știi? Trebuiau să aducă caietele lor vechi, știi? Să le dea la aculatura aia care se făcea. Cărțile se predau la școală, dar erau uh, cărțile care nu se predau de la uh, ciclul 1, Clasa 1 nu se predau, da. da, și așa mai departe. Și uh, ei trebuiau să raporteze că s-au adus, Sii? Normă pe cap de copil. Da. De ele, pardon. Da, cam asta era zisul. Domnul Cristian, ați semnat cigare? Da. Să-i dăm drumul, că suntem puțin bun. Laura, la jumătate, nu? Nu? Nu? Nu? vă place cum arată Laura. Trebuie Și are oșcova, nu? Eu acum și acum trebuie să plec. Laura nu, nu pleca atunci cum se spune o să întreb la basmele române știi? a fost odată Laura deci astăzi chifu care în ultimul timp a citit noi lucruri bune s-ar putea să ne convingă sau s-ar putea să De să deconvingă da. aveți, aveți domnul Lucian Vasile s-a este la București plecat în misiune despre domnul Ciprian Baciu nu am decât <coughs> lucruri nu știu ce se întâmplă cu el din dar din cum? lucrează din greu da, comunicarea și-a trimis-o deci în punctul de vedere este ai vorbit cu el? da, am vorbit cu el s-a angajat undeva și lucrează fiind nou acolo trebuie să lucreze mult și pe aia știu, știu, și dar zicea că până la de cinci de jumate cam termină Acum este mai ambalat. <coughs> yeah. uh, omul cu o mie unul tipul mega-sensorial este partea a doua, la 92, Și Nu știu în ce măsură ar fi trebuit citit întâi așa, dar asta e. E urmarea directă. Hei, redinoți! bă, Gigi, nu mai să bisesc. Coba nu mai jos din ceea ce se petrecea în jurul său. Lumini, umple zgomote. Ce simțeam râncat dintr o parte în tip loc pe Ce s-a mea e așa de mult să-și facă efectul? Unele zgomotele începeau ca să prindă conturi, să le vină mai clare, transformându-se în împușcături, în mine explozii regnete. Coba se afla cufundat într-o apă neagră, treioasă, iar de sus ajungeau la el semnele unei dune extrem de active și violente. Brusc simți că se afla. În, se afla în imponderabilitate, îl inunda ataraxia, a început să râdă, ceva durul îl peste frunte, băgamea, tre trezește odată, nu mai râde ca de metru că te las în pe meu aici. Șterge, șterge sângele, că scurge și roaie și mădurește bunătate de trotuar, dintr-o dată Coba a forțat în lumea reală, se aflam în locul unui câmp de bătărie, parcă era săbătoare, artificii explodau de jur împrejur, și el pe ia i-a sărat timpanoele, urme fierbința ale pachetelor energetice ce se iau în de-a lungul și de latul universului imediat. Unde, aha, ți-ai revenit, hai ridică-te în picioare și începe să fugi. Coba era întins pe jos, de, peste pietre, pe ton nefinisat, bătute drepte. Devină-ți astăzi că dacă ne prinde și o să ne tortureze până o să murim de bătrânețe, înaintate și după aceea o să ne voce și o să ne mai tortureze încă o dată. În nu sta ce gura Coba a încercat să-și deschidă ochii, dar poate să-și crească alții noi. A, ah, facem pe dură. Foarte bine. Uite, uite ține ăsta și începe să-l folosești în mod productiv. Coba se armă și se conectează în la bioreceptorii din braț. Făcă legătura cu o zonă ce plăneam undeva la 2 km deasupra lor. În câteva microsecunde informații tactice în timp de arii se down-load-a. Download 70 de puncte roșii și două albastre ce se mișcau în zigzag. Furță, nu pe bune, zomichete. Vă deja deja prin intralink. Da, așa mă cheamă. Încătare de cunoștință. Vatican. Să aflăm în Vatican Gazele hevete îi și după, atât, după cum alta situația, încercau să-i țină acolo. Ce caută aici? Copul a deșirat, de nesigur încă pe picioare. Și ce cu Mă simt de partea mi-a sau unul în cât timp eram conștient. Stai cam, n-ai cum Jumătate din crețe și pe nas, iar cealaltă jumătate avea mai multe găuri ca o sipă. De ce? Domniche te să se aflau într-o în fugă, se aruncau pe după de către dist, le puteau oferi o pavăză pentru o scurtă perioadă de timp. Treceau un continuu, luat Păi frate, la papa, invadit pe Papa Imam de aia, ai decorat capela cuia, s-au chinuit trei luni să-ți informații din cap, să vadă cine te-a programat. Până, urmă, până acum n a reușit și așa m-a putut eu pe scenă, să fie sigur că nu o să reușească niciodată, grăzile s-a făcut tot mai mult. Și de ce nu mai o omorât? Tipii care m-au angajat au inițiat doar părți din tine, diverse implanți în autonome, care au intrat în bază de date secrete a Vaticanului cât timp eu dai pe de cobai în laboratorile eclesiastice dar le-am spus, le spus că nu o să am vreme de experimente anatomice, așa că încerc să te scot întreg până în alta. De altfel s-au răzut și ei mai la urmă. Ce vreau să însemne până în alta? Adică poate te te dau mai departe. Coba tresării, fi blând, m-am asigurat că nu o să-mi gâtul când nu s-a atent. Doar să-ți imaginez că îmi faci felul și o să ai o surpriză interesantă. Bine, sunt mai multe. Morți-mă! Coba se prăbușe în genunchi în i și început să-și cale punem între picioare. Domnul Michete lăsat două secunde, apoi i-a tras de lângă zi. Gata cu joaca. Ce mai-ai făcut? Îți place? Te-am condiționat? Să mai pline de surprize ca moștenețen sau cum îi spune. Ce-ți eu acum e să lași pe o de deoparte și să te concentrezi să rămâi în viață. Veți așa care nu urmăresc, sunt de serioși. Ce bate Batem palma. Suntem singuri. Cum ai băut să? Coba începea să devină tot mai isteric. Nu-ți bate capul. E drept că deocamdată suntem doar noi doi, dar nu suntem singuri. Ai revedere. Gălzele încercuiseră, chiar dacă nu mă vreau să le duse sințion, încă erau de ca să le facă la viața mare. -un gan, să lânca într-un gang, străbări de o ușă și se lipiră pe spatele din un zid. În încăpere era întuneric, ceva se mișcă, ceva metalic. Hei, făcu Cova pregătit arma, și să cu pansăruța. Se apris tot... patru reflectoare, Cova a dus în mâna la ochi, frăgit pe un moment. În față lui părteam negru scălet roz, cu flori și fruturari de semnaț artistic. Din el cineva. cineva. Bună seara între O femeie, mamă, doamne, sunt audă. Domichete rinja cu gura până o ureche, femeia ce se duce jos din exoskeleta, avea constituția unei gorile. Să știți că se balberește zi, există domichete prin Italien. Ultima oară când am lucrat cu ea în echipă a fost în Africa, nu s-a las două luni. Când am ajuns în civilizație, puteau oamenii urlând ca pucații când o vedea. Unul au a rămas așa, cu o privire fixă, situația, da, și toi puța ca o bobă de subure uscată, Ups. Dar normal că eram punecată la voi, să a să le gânam. Aia mi-o stafide făcut Coba. Ce? Domnichetele se întoase spre el. Stafidele nu, de fapt, sunt bubuscate. A Acum că am făcut dezenterele și a fi ne apucăm în sfârșit de treabă. Pansă nu a le niște în niște cușcoați, nu te ieși ceva se nu ceaște pe care aveți voi. Cum n-ai mai băgat cu măgăoarea asta în Vatican? Coba făcea tururile găscăletului ciocănit din el. Piesă cu piesă, piesă cu piesă. În trei luni, angajată ca americarii la carajul Papal. T-ai post castrică odată. Ce da, sau nu, dar a fost însurată, Nu, a înțelegi, domnul fă cu făcut copii, cu cine, cu cine? Panseluția se apropie de coba și, din felul a care ținem și ceva. Păla Bă, bătrânii, se lasă mistoare, că sput nu dețin cu, cu de telefonul o, o lună întreagă, ai auzit? Dus fasada clădirii în care se adăposteau se hotărâ, se hotărâ, se plece la plimbare. Structura de rezistență nu a și ce dă. Mamă, Doamne, cu cel încă noi, cobar scăpă din sensoarea Panseluției și se fitie sub își-a schitit să nu nață piată pe piată în Vatican, numai să nu le scap. Domnul Keter era scurs în spatele panseluței. Gata băiețași, hai urcați-vă în acele căpiete în timpul de formare pe acelea. Panseluța se sui în nașament și își strânțe chingile. Modulele de luptă ale mașinării se activa de print-a vocea ruginită a le răsună în cap. Sur dansă, dansă. Asta amasate, acum se le pământ, vine o unidansă, o unidansă. Tipul ăsta are interpretații mare amasată, zise Cobb. Acum se comportă se poate de normal, Tu Domn Fixați-vă căștile copilaj, fără să teme de vot, activați pe de preferință în alte. Azniți, își pusă căștile spasmodic. Mama e neomoră, mai cer cu lăutare. Exoskeletul își făcuse loc de și se îndreptăm în satul spre Vaticanului. Fixat în la laminchidă și cobă erau încați în toate direcții, lobinuse de interiorul din Dajului. Știți ce? Eu cred că o să cobor și o să iau pe jos, e mai sigur. Coba își decăbă bine binețită brus. Bilanțele și unde sonice soni ca de la țineți -vă, țineți vă bine, de Pansăruța. Este o scăletul sări, Rozaliu, sărit, 20 de metri înălțime peste o crudire, putată parte de fluturi izâmbitori de pe el. Tregeau prin pantele blindajului fără o țintă anume, într-o piață, la nu 100 de metri în față, foarte imensă, dar ieșer din teritoriul Vaticanului. Am belită făcut copa. Fă nu pe harta tactică, tați-și exact aici trebuia să ajungem. Unde aici, în ghesparul ăsta, erau înconjurați de 20 cu de mare trunași mai mici și ceea ce părea a fi armata chinei. Bă, ăștia se calcă unii pe alții în picioare. Când o să înceapă să tragă, o să rămână doar aia din ultimul rând. Coba suntem aici în spawn. În megafon cu am. Alo! merge podcărie asta. Alo! eu zic că um, se vă predați. Sau, nu, cum credeți? Și închideți a de adesea când dați stâlpi pe nas. nu să reduse sonorul. Așa mai merge, Messi. Acum, în altă ordine de idei, lăsați-vă deprosiți și predați-vă. E târziu, sunt obosit și n-am închis să ajung iar, noaptea acasă. Alo, m auziți? Amice fă, fă, făcut omichete prin difuzoarele exoskeletului, uite cum stă treaba, așa ar fi să-ți iei și aplicăjiți și să te duci pe jos în altă parte că noi și adulții avem lucruri serioase de făcut. Ce spui de asta? Alo, mă auzi? Um, un singur sordățel de, de asta te îmbinățește tot numai dacă se uite la tine și aici sunt vă 200, așa că formăm un calcul. Doar dacă consideri baia de tablă în care stai pitit nu ceva tehnologie extraterestră. altfel te să-ți ții ciocul mic. Te exprim foarte confuz Lasă că ai înțeles ce am vrut să zic. Nu suntem aici la ora de geometrie. Deci cum rămânem? De Așteaptă încă 20 de secunde și vei afla. Ce? Ai spunat pe ca să vină să te scoate din rahat? Mai devreau pe tăticuțu. Nu ca a fi un grad de rudenie între mine și el. Mm, tăticuțu, n-am timp pentru de un, de un, de un de familie. Deci, mai șapte secunde. <coughs> Vocea se întâlpse. Prin spică, se auzit mai departe. Ce? Cine? Acum? tu bun nebun? Hai că e tare. Bine, dispat. Alo, alo, da. Cum? Vă rog să repetați. Cum? Da? De unde? Aveți, aveți idee despre ce vorbă aici? Tot nu cred. Nu îmi pare rău, dar nu sunteți direct superior. Uite, domnule, mă confund cu o situație extrem de, de delicată. Dar poți să recucur de pământ cât vrei, până nu primesc ori indirect direct de la sa, nici pe o Clar? Ce? Na bine. Te aștept, aștept atât. și deci, repede. Pauze. Mm, se pare că avem o problemă. Am o tot, tot așa că nu te mai obosim. Ce? A ah, mai bine. Deci? Deci ce? Cum facem? Eu, deocamdată, o să-mi iau din ii cafea de miez în nopții. E decafeinizată? Faptul, n-am, e de la automat, așa că tot aia e cafea de toate genele, dar mâncare de căldă, tehnologia asta. Da? Da? alo, Bună noapte în voastră. Da, da, da, da, am înțeles. În tocmai, să credeți. Tu ești spui să trăiți la propriul imam. Ce să de să Ce ai de spus? Ce Data, sunteți zile să plecați. Așa a fost simplu, exact. Hai, vale. Până se întâmplă în acel așteptat, care se bucure la moartea voastră brusă. Vă mulțumim, zi. Panteluța a cu activ pe poartă, făcând direct ieșirea făcând soldații și le să se dea la o parte gestiune Din acela deschisă, domichetele făcea semne cu mâna. Coba stătea crisit cu o de cap cumplită, după ce ieșirile mai mesele de câteva străzi și se opieră în dreptul unui blocaj. Dezvolul din Vatican atrasese atenția tuturor. Cale de reportaje, elicoptere cu poliții, poliția, șud, sub ajutorul traficanți. Luminile reflectorilor fixate pe blocaj, cele îndreptate spre ei, se stinsele. Cineva să poție. Tot în regulă, copa a văzut un tip înalt, slab, îmbăcându când pe Hanes de ploaie până la genul. Cine e asta? Camila. I-a spus Domichete că și băiul roșu și de dumneavoastră. unde e băiatul? E aici, întreg, cât se poate. Îl iau cu mine. Înțelegerea a fost să-ți personal. Nu a înțelegere și să-mi dai mie. Nu înainte de a discuta asta cu ei. De cât? Domichete accesă rețeaua. Mie, de ce nu mi s-au transmis multe mine hoturile? pe vorbea prin oaringofond. le acum? Unde e mafin? Nu mai este. Cum mai este? Șeful vostru? Nu mai este. Nu înțeleg. Nu te forțează nimeni. Ai banii glidați în cont. Camila este omul nostru acolo. Lasă-i copilul și vezi de treabă. vedere. revedere. Domnichete se deconectă. Nu știu ce s-a întâmplat la voi, dar nici nu mă interesează. Poți să l iei pe puști. Panseluța încarcă exosceletul un transportor că plecăm. Ne-am luat banii. Domnichete se îndepăr se îndepărtă un semn de avion. Coba era deja jos. Camila îi întinse mâna. Hai copilea să mergem. Coba o contribuie privind. Nu încerca să fugi. Camila îmi cap pe capul ta îndrețe. Unde mă duci? Coba se lo -o, o, se lovându-o peste mână. Dar nici lenea să spună ceva. Lasă-l duce gările că nu-ți chiar așa nimic. capținete. O micuță este isteric. Ce ai trecut să le cuțu de tine? Ce ai femeie? Hai să mergem din calme unde o fi să... N-ai Hai să mergem în calme unde o fi... Să mergem când dau un diabet cu tine, cu care într-un sap în glămere și pune încet, făcându-și loc în vină. Mă bucur ne spus că ești întrega și fost foarte supărată dacă e ceva. Să știi. Doamna Apel și păzești și îi spunit coba. Lasă-mă în duele și vezi de condus. Scuze-mă, docul care ai pățit atâtea. Hai săche. Coba a simțit când mai zisă. Început să vorbească cu picioarele în bordul mașinii și cu plunge de mumie el. Nana nu fi el. Copa a început să udă fame și se peste cap Să nu. Sezin un scaun de dusul să miște de realiză care legături la și la picioare cu Așa tratați un copil de 10 ani, asta e suma pe care l-a protejat pe În mai erau un birou multimedia și poate că doar baghete fixate pe tavan. Mă bucur că ți-ai revenit. Nu prea aveam timp la dispoziție. Am aflat locația de informație exase din implantul tale. O să fiu subțint. Vocea bărbătească, din e evident oficială. Mama dumneavoastră nu v-a de mic să vă prezentați când vorbiți pentru prima oară cu cineva, doar nu te țineați de relații de a cuia și atât, că o simțea că nu mai avea nerv. Cine sunt eu nu este relevant pentru tine și nici, ac nici acum și nici altă dată. așa că am sărit peste această fază. Ai o misiune de îndepidit în următoare 12 ore. Hai să ne concentrăm asupra acestui probleme și să lăsăm deoparte relațiile interumane. Restul discuției pentru Coba fu cam obis. Sunt doar ascultat, dar zând că era încetul conceptul condiționat fără să poată să se îmbotivească. Transportorul automat din carbogras plăna cu Mach 5 la 20 km de sprasie. În el, închis că burtă Coba contempla pământul prin intermediul senzorilor. Linii de câmp magnetic, traiectorile ale miliuri de aparaturi de lecții direcții ale maselor de aer, radiații infraroși și noduri informaționale, presiunea atmosferică, umilitate. Mai avea 10 minute până la punctul de desant, coba și întoasă atenția spre interior, platică în plant, presi, cu prin axion, firewall-urile redundante, acceleratorii ADN. Noua piramită de luftă, ci procese instaurate la rezultatul <coughs> de două decenii de înregistrări, video 3D și compoziția de sisteme de arte marțiale. Wing Chan, Sila, Tai Chi Chuan și Sistema. Milioane de terabilii de informație procesate și adaptate pentru a forma un nou sistem de luptă, infaidibil, simplu, bazat pe principii și nu pe răspunsuri presetate la anumite situații conflictoare. Atașa modelului mai era și o encepută de marțiale nu era karate, fiind chinez, care fiind să mai de lupte japoneze. În China, denumirea de de este de kung fu sau mai exact gong fu. Drus am a învățat prima dată de la maestru Ip Man, iar apoi a dezvoltat și a elementul elementul noi pe un Do. Apoi Copa a descoperit cu o că știa să picteze în stilul școlii Rusești Moscovite a anului 1870, știa să se și putea de citat întreaga operă a lui Shakespeare fără greșeală. Și în plus, la setina Bonus, instalația, instalația de susținere a pieței monolebului putea să inducă o stare de animație suspendată pe durată indefinită. La 40 km de țintă, avionetul începini până la o viteză subsonică și deschise în jurul său. Copa, și-a început picajul balistic spre cu de subien. Intrarea un bu buncăr se află într-un mănăstire budist la 3 km altitudine pe versantul nordic al Eberestului. Buncărul în sine este la 5.000 5 km mm înălțime și se ajunge la el cu un lift. de Muncreau diversionarea suprafaței, iar tu va trebui să distrugi casa lifului, construcțiile suprafațului și se coboră. <coughs> și cu ce oricuna apoi? Tem ascensorul, pe cu o de clasă inferioară să într-un plan. Oarecum, liftul se deplasează pe sistem maglev. În pereții puțului sunt chisate pastile magnetice. Costumul tău acționează supra unui electromagnet. La ofcare o să parcurs cei 5 km mai puțin de 10 secunde. O să ieși din, ca din punct, până la 9 km înălțime de unde o să te prea monolegul. Și de acolo ești liber să pleci unde vrei. Monolegul nu poate fi depistat și e pe pila atomică ci ți -ți ține mai mult de 2000 de ani. Așa că poți să mergi unde vrei. Cobas se întrebă dacă condiționează să creadă toate baza comunii pe care îi își Sub început petrecerea. Explozia a basei orbitoare, polida pe munte, pachete energetice, se mișcau cu pietreze în mile, sunt un număr mare de oameni și ce vibrau și îi puteau vedea. Magnifică și văzut că mănăstirea era luată pe oasă de zeci de oameni și mașini prin date. În cădere te de un de drone ce duceau cu tacloa aeriană. La 100 de metri înălțime, copaș de pliep la șta transparentă și se ghidăte pe n de intrarea liftului aflat chiar în mica curțiță mănăstirii. Atiliza la zâm și încălzi pași până la ușile masive. Turete automate, blana vizuală și începă să-mi cu coaliții încălzite la 4000 de grade Celsius. Mășchelii Copa erau acționați deja de senzori și carpaura la mitosecundă traiectorii tuturor obiectelor la fată mișcare și pidau în consecință. Planteai explozibilul și sări într-un cramp într-un crat nou creat. La două sute de după aceea, pământul se prăbușea și bucăți de plasă ceramică și la răsdău trei nopte, aterizând dincolo de zidurile mânăstirii. Pe Pământul este făcut niște, Zgomotul apocaliptic, format de una de șoc, aruncă în aer și neutralizează, pe moment, senzorii ciuletelor. Copa din și din adăpost și aruncă cu capul înainte în negru că dar din nou liber. Își deci, păstă gruba integrală, iar costumul se, se rigidiză pe el. Sisteme, sistemele antifracțiile ale casei lui Niclu intră în acțiune. Plase din icotul de carbon laser, rigidat unde soni ce gheață de toate cele la asaltau. Mare mirare pe, nu, că n-au să și niște plaaste cu pietre și să se ce costumul se schimba, proprietățile. Când mai avut 50 de metri până la capăt, trimisă în el o rachetă ce explodă și expandă un stat de aerogel. Se afundă în el cu 200 de km pe o parte din aerogel se lichidea în jurul său, iar parte din zolobușii de dădeau prin, într un coridor un lansat o omidie metalică ce a început să împrejeste în un și negru, în cu particule metalice, făcând imposibil utilizarea laserilor și a pachetelor energetice. 10 milioane de nanobotis sunt scusele din costum, care în parte dedicat unui anumit scop, de la distrugerea senzorilor, anifizarea terenurilor, la subirarea structurii de rezistență și motorizarea numicilor biologici de orice fel. Interfația a afișat planurile buncării, laboratoare, dormitoare, bucătării și mare sală de conferințe, scopul său final. Grupul Bilderberg se întâlnește în fiecare an în locații diferite, închise publicului. Grupul este format din oameni de și politicieni toată toate răsturnările de guvern, războile internaționale și, în general, tot ce se întâmplă pe pământ este dictat de acest grup. După 2034, când hotelul în care s-a întâlnit a fost destrăgionat pe explozie, grupul și-a schimbat tactica, se întâlnește în noapte secrete. De de 10 ani și, în sfârșit, acum am aflat locațiile de anul acesta. Se că tot și mi-a că cu Papa, mea, cu papa mama a fost doar de fațadă. Da, speram și chiar s și întâmplat, să a și dus undeva de unde să putem intra în rețeaua lor de date și să implantăm spioni. Să ne implantăm spioni. Deci, de ce nu a ascuns să facem N-a fost, fost pregătit de un succes așa de rapid. Pe la e singurul, disponibil și în măsură să faci față misiunii și încă nu exista o IA dezvoltată de ajuns ca să se de destul de bine. De, Nu-i loc de nici de cea mai mică eroare. Bănesc că trebuie să o omor, nu? Da, ai luat în care e motivul? Da, dar nu înseamnă că o să primești un răspuns. Faci niște mine. Nu sunt măsură de asemenea subtilități. Cop am măsurat timpul în timp ce când se mișcându-se congelatorul, cupe automat mantaca lucrurilor de exploziv, mișcându-se printre locații pe bunul cel mai scurt, prin găuri făcute în perete de nanoboți. O mare parte a bazei lor de date este preșteată prin severele din laboratoare. Laboratoarele în sine sunt baza unui proiect a secret de dezvoltare a unui motor spațial cu impulsuri bariolice. Oricum ne-am furat energia acum câteva săptămâni, așa că nu mai este niciun folos. De altfel, motorul experimental de acest gen este instalat pe cu care te așteaptă sus. Laboratorile sunt într-unul tău special de conferințe, așa că fost de cap. Ai la dispoziție o format de modalități, așa că ori, așa că, oricum ori, ori pe toate. O parte din anul post ajunsese deja în, mare, în Marea de întâlnire și transmiteau imagini live. În, în jurul de 150 de oameni, femei și bătrân încercau să iasă pe ușile sălii, unul cântând, dați-mi jurând. Erau prinși în capcană, dar că nu știam, anul post și terme de urgență ale ușilor și, -și așteptau cu mis-soțirea lui. Partigazicii erau aflată în sală, încercau să din față, dinăscuterse găsesc o modalitate rapidă și eficientă de să coboare cei 5 km. Se aflau încă subtilul asediatorilor, așa cum o mare a fostului, îi canalizau să rămână în viață. Copa se afla pe mare și înalt și lucea pe sală când se băzând o blindă, Și oglinda a vorbit cu el, salutare fraiere! Copa se blocă pe un moment și apoi realiză că cel retretar nu avea același costru și, nu era, și nici nu era plin de praf ca el. O clonă, aia să o creezi tu spre celălalt, o poziție de luptă. Copa se lăsăm în atac. Dacă ai crezut, chiar și pe secundă că lucrurile stau așa cum știi tu, înseamnă că ești cam naiv. Ceea ce nu de minare, ți nu cum că ești o copie de a mea. Celălalt Coba se rintopa și și a pus-i în același timp cu cotul. Costum a absorbit în totalitate dar din era independent de sistemul de apărare. ești tu cu tot puneam neamul să Copa se ridică și aștepta atacul celuilalt. Hai să spun că se o să doar, doar că ești sânge din sângele meu, Coba 2 de Nu mă interesează decât să te faca și ce. vordeau rapid cu două de kilometri pe secundă. Vreau să spun chiar dacă nu vrei. Cova 2 atacă fulgerător cu o livră de picior desinată plesului. Cova se rotire, calcă, calcă pe piciorul de sprijină a și trimis în genunchi în spate. Însă, în <gângh> urmă, mă pasionează pe găștirea de unii copii. Se luptau scurt cu un creșter de o secundă. Apoi se cânteau din privirea, zisându-și statul ta. Cum dorește? Să știi că pe un important în grețetar, de exemplu, este o clonă specială începută ca să afle cine te-a angajat să lucruriți pe mai mare. E că ne-am trezit am târziu și nu știam ca să aflat locația, dar pentru a verifica această misiune, să-i aici. Lasă că te verific eu imediat. Bine, dacă așa se tăia, simți cum lasă potele, se prăbuși, ce lasă propii și privi în sus, sincer îmi pare că te-ți se pregăti de finală, detectarea de în exterioară, activarea sistemelor auxiliare de susținere a vieții, activarea epidemiilor practică, ultimul nivel. Ce s-a întâmplat? Cobaștele de stau până și să într-o parte. a avut implantat un întrerupător pe care se pare că l-am. N-a trecut cu vederea și care a fost activat la distanță. Acum ești din nou la parametru optim. Vai de mama voastră. A, mă gândeam că o să fie prea ușor pe așa. Coba 2 executăm Coba și-a poziția, a venit să te călcă, îi a pe umăr piciorul și a făcut un pas spre atacator, aruncându-l în cap. S-a aruncat pe ea și a început să o cu pumnii, cu genunchii, stângând i îngândui mâinile pe lângă coadă. Veghetența pumnilor l-am și nu s oprit decât atunci când capul ceva, a prezintat N-a de aici să le acum istoria vieții mele. Să dedicăm și puțin special de referință. La nobotții făcau o rogată mică, numeșa principală, prin care să se călăși pregăti de din postă. Nu te și majoritatea oamenilor aveau au cât pe la nas și le-au dat se duse spre podium și se urcă, dă un microfon și se să vorbească, dar nu el comanda comandat vocea. Bună seara, vă rog să vă calmați, ca să vă obrajeți așa și nu că Aș vrea să spun că sunt vocea celor pe care i-a asupit de diacă, în timp ce voi vă râmbăreați interese proprii și egoiste, dar nu e așa. Eu am un alt grup care vrea, care vrea și el puterea supremă. Chiar în acest moment, familiile voastre, de la străbunți, la să sunt decimate. În sală se scrie Istoria, platezi, ajuns prea adobanța ca să vedeți ce se pune în jurul A cu adevărat. Acum suportați consecințele acestei atitudini. O să morți în următoarele secunde și vă promit, chiar dacă nu are pe răscală, o să vă uitați pe voi și corporația pe care le conduceați. O nouă ele ia de acum. Cu bine. Aveți la dispoziție 15 secunde pentru a ieși afară și să fiți luați de mână de presă, sub de copii. Ceilalți la luați de nebunii, se călcau în picioare, se luau în încercarea de, de a ieși din capcană. Coba se poate, în mișcare, se în 3 secunde în casa lui Trui și a, își, își activă costumul. Ce se transformă într-un electromagnet? Să-și cu 3.000 km de pe oră prin gura liftului, privi în urmă și se cutemură. Cu încetunitorul în lumina și a răsăritului multele văd să năruia. Între 200 miliarde de ani să ajungă cel mai înalt vârf de pe Pământ și doar câteva minute să se transforme în cea mai mare cadere de piață la care putea visa cineva. Onorevul se apropie silenței de el și în apexul traiectoriei lui se închise în jurul său. Cob să răsat ușurat poate pentru prima alt în viața lui. Chiar sunt o clonă? Informația aceasta nu o dețin, dar poți să spun că ești liber, îți mulțumesc că nu pe care te angajat Când, da, ce zic. Eu pot rămâne cu tine, spus iau unde ai venit să ne duci? Cu ce viteză îți spui că poate să meargă avionașul ăsta? 25% din viteza luminii după o perioadă de o lună de accelerare. Poți să te, te conectezi la sistemele de navigație? Nu m-am deconectat niciodată. Asta e bine. Ia să vedem. Părimea a cam ajuns totul mult prin lumea asta, aceleași rahat în putit peste tot. Mă gândesc să mă acolo undeva, la țară. La țară unde? Ce zici alfa centaurii? Deci să-ți pui proxima centaurii. Ce m a pe de terra? Exact. nu am nici împotriva. Te ca atunci pentru animația suspendată. Somn ușor. Ne vedem sub alte lumină. Am mai spus să dormi. Despre lumii, din cor de troposfere, mă înlepă, executăm un timp de adio Pământul și se minute mai. Atunci te rog să iei prima cuvântul ca să putem să. Primul lucru pe care am acest contenit este că este foarte high tech, așa, este plin de informații tehnologice și uh, se mizează mult pe, pe treaba asta. Uh, nu am urmărit foarte atentă și în detaliu care sunt tehnologiile, dar oricum sunt tehnologii, uh, să zic așa, în ale viitorului. Uh, un alt aspect pe care l-am observat e limbajul extraordinar de uh, liber să zic că e o exprimare foarte liberă uh, da, o exprimare care reflectă un anumit o uh, anumită, uh, să zicem un anumit grup social din care fac parte personajele uh, textului uh, nu știu dacă toată lumea e fan acestui limbaj dar și limba asta și are rolul lui într-un text, așa cum, de exemplu, un limbaj arhaic și are rol, rolul lui într-un text de structură arhaică. Uh, din păcate, mi-a acțiunea mea cam scăpat. Uh, am înțeles că erau ceva misiuni în care, la care participa personajul principal, care la, bine, la final s-a retras, de fapt, din toată treaba asta. Dar textul foarte încărcat încărcat de vorbăria asta De uh, tot felul de uh, dialoguri De tot felul de elemente prin astea tehnologice Însă acțiunea nu primează Acțiunea nu este foarte bine în de fapt, Nu se întâmplă foarte mult în text uh, El mai degrabă uh, Să zic uh, Impresionează Prin forța limbajului Nu atâta prin acțiune. Nu știu ce ai urmărit tu, ce ai vrut până la urmă de fapt să imprind textului, dar acțiunea în sine rămâne cumva în plan secundar, în spatele vorbăriei, în spatele tehnologiilor și așa mai departe. Cam asta am avut de spus. de vedere e un, un pic confuz acum sunt unele părți care îmi plac, la text altele nu, mi se pare un scenariu de ori de un film de acțiune din asta de duzină, așa, ori un joc de calculator, un video game SF, Mass Effect, să nu știu eu, nu știu dacă e cineva familiar uh, pentru că povestea este una de rețetă adică din câte am înțeles eu mai ales cu partea a doua dintr-un text mai lung toate, prima parte. asta Partea a doua, a doua. A doua dintr-un text mai lung, există un supraom, mă rog, care are niște implanturi pe care el și le updatează cu timpul, ca în orice joc, și devine super puternic, programele, upgraduri, bla bla bla, și la sfârșit, deci de seamă de o conspirație din asta globală, um, se luptă cu un personaj la fel de puternic, așa, pe măsură, nu că dacă era mai slab. Nu a existat în Siunea Dramatică, și evident câștigă și pleacă în The Sunset, la fel ca și Clint Eastwood sau ca orice alt uh, icoană din asta, Icon din uh, anii 60-70. Um, ce nu mi-a plăcut la el e tocmai asta, că e, e, e mult prea folosită toată uh, uh, înșiruirea asta așa, de um, dialog, acțiune, deznodământ și am terminat, pachetăm așa foarte frumos E prea, prea cu minte Adică de ce trebuie eroul neapărat Tot timpul să blow up something, Să distrugă ceva și după aia să plece Ce mi-a plăcut la el Într-adevăr este dialogul între soldații Foarte bine făcut Mi se pare că surprinde foarte, foarte bine Exact cum ar trebui să fie niște soldați Așa super nepăsători Tot timpul cu înjurătura la îndemână Cu înjurătura exact Aia care trebuie în situația în care trebuie ce vreau să mai zic Dacă tot Ai scris Downgrade, Upgrade, Download Și toate chestiile astea Nu înțeleg ce ai scris IA În loc de AI Dacă era inteligență artificială IA Tot se păstrează artificial intelligence Pentru că asta este termenul Atentat Adică și în traduce. Când despre Everest, Everest în, în, în, în Himalaya e cel mai lung, cel mai noi lanț frumoasă din planetă și nu i vechi de miliarde de ani. Are doar 8.000 de ani. Am da, suna bine, ca i-a luat miliarde de ani să se renalte la 8.000-9.000 de metri, la cât ajunge 30 de ani și două secunde -a, a, a fost distrus cu totul. Și în rest. Um, nu știu nu mai am nimic în afară, că nu sunt diacritice. Da, asta nu a fost neapărat o problemă. Până la o masă poate corecta foarte ușor. Mai vad mai, nu mai gândesc. <coughs> A, ah, și mai uh, înșiruirea aici de dialog, nu știu eu, cum te-am ascultat și pe tine și mai aruncam și un ochi pe text, la un moment dat m-am pierdut, nu mai știu cine, da, cine ne pe vorbea, de de de știi, adică de de de merge, merge într-o în, în, în, într chestie vizuală în care îi vezi, pe cei doi vorbim foarte rapid cu o situație tensionată, dar în momentul în care în text, da, poate dacă îl mai citesc dată în liniște, și te dau seama care e înșiruirea normală, dar uh, am impresia cumva că... O dată, la câteva linii de dialog, ar trebui să adaug, știi, o vorbire indirectă zise Marian, Marian, adăugă da. Gheorghe. Ca să, na, nu, nu ne pierdem în, în, în dialog. Cu ce Sau Laura, <fie> <fie> sau, uh, Anca. <fie> sau Anca. <fie> <fie> eu nu am mult de zis. Adică exact să după cu și eu zis el că pare scenariu de film. De, de okay. Eu am observat foarte mult că -am, am citit textul înainte, multe expresii care dacă le traduci sună bine în engleză cumva, dar nu sună bine în română. <fie> De exemplu, cum era la da, Magnifică, de la Magnifică, cred că te-ai gândit. Da, păi... Nu. Și altfel, da. Mai sunt și altfel. Da. Mări trebuia. Da, și nici nu știu dacă textul are... Nu, da, sună ciudat, că de te fapt e la... Care cuvântul ăla? ...a dat... Magnifică. S-a transformat și înțeleg că, da, machina astea, da, poate văd. <laughs> Imagin vizuală de, de regista. <laughs> Ce zaima ai făcut? mai ce a întâmplat? Atunci ar tu nu, re -reportofon. Cum? Reportofonul este trecnici. pentru tehnicile noi, deci, cum a spus și la Laura <laughs> <laughs> Cenkamp, Anticipați. Uh, să spun eu. tot două cuvinte, dacă. Da, nu. C -un c -un mai? E, e greu să, să judeci un text care e. Așa ne spune autorul că este partea a doua, sau mă rog, urmare a unui alt text și posibil ca să fie predecesorul unui alt text. Nu știu în ce măsură autorul dorește să, deci finalul e deschis, absolut deschis, poate întâmpla orice. Dar din punctul ăsta de vedere, sigur că e greu de judecat pentru că nu pot să, eu care n-am auzit primul text, nu pot să-mi dau seama în, construcția finală, cam care ar fi miza textului de faxă pentru că dacă e așa ca text separat, el nu are practic nicio miză, cum ai spus tu, e doar un, o, o rețetă clasică și comparația cu uh, jocul VIP, eu, e cea mai bună nu găsesc altă mai bună, nici măcar filmul nu poate să-ți dea atâtea detalii și senzația asta de cum ai spus tu, peciuri care upgradează soldatul și așa mai departe chestia asta nu Filmul, în general, e o chestie epică, adică o, o poveste, te atrage prin poveste. Aici totul este, să zic, în iar și fără problemă. Forța textului în, în tehnologie și în toate detaliile astea. Și chestiile astea pliază cel mai bine pe un joc video. De aia nu o să mă leg de, de miza textului. Miza textului s-ar putea să existe sau să nu existe în funcție de părțile care... Sunt anterioare lui sau posterioarele. lui. Ce vreau să uh, subniezi că mie mi se pare textul un exercițiu de virtuozitate. Virtu Și din punctul ăsta de vedere este destul de bine făcut. De ce uh, spun asta? Pentru că uh, întâmplător um, uh, toate chestiile astea tehnologiste sau tehnologizate sunt chestii care pe mine mă atrag, îmi plac și încerc să văd ce e în spatele lor și uh, fac parte din, să zic din mine de ligoare, mitologia acestui gen literal, adică vezi acolo tot ce vrei, mai vechi de genul laser uh, sonice și mai noi nanobots că Ca nanotehnologia e de câțiva zeci de ani, 15, maxim 20 de ani. Ce uh, nu prea văd, și implanturi, și toate chestiile astea, gen Cyberpunk. Ce nu prea văd, nu prea văd o chestie nouă. E foarte interesant uh, și uh, costumul sau cum să-l cum să numesc, armura respectivă care se transformă, face chestii. Deci toate sunt uh, uh, chestii care sunt în recuzită obișnuită a genului. Sunt într-adevăr asamblate destul de interesant, dar nu am văzut nimic într-adevăr foarte, foarte nou. Adică o chestie într-adevăr nouă. Ce îmi sună poate puțin, iarăși, nou asamblat chestia cu pachetele energetice și dă foarte bine. Chiar nu și imaginez da, cum ar putea să funcționeze o armă cu pachete energetice. Dar mi-ar fi plăcut să aflu și ceva mai, adică o chestie de la. Uh, tot la nivelul uh, structurii tehnologice sau, mă rog, detaliilor tehnice, nu neapărat tehnice, informaționale ale textului sunt chestiile de arte marțiale. întâmplător eu am făcut ceva arte marțiale și mi-a plăcut. Uh, domeniu și pot să girez că toate informațiile sunt corecte și uh, fac parte din de realitate. Nu știu, ai făcut vințul? Da, vințul și eu am făcut vințul. <laughs> da. Și uh, asta e o chestie bună, pentru că sunt mulți autori care intră în subiecte pe care nu le stăpânesc și ajung să... Uh, Chiar dacă informațiile sunt, eu știu cât de cât, reale, în modul în care le asamblează și le folosesc, pentru un cunoscător, un cunoscător își dă seama că respectivul, eu știu, a accesat informația, a pus acolo, dar nu cunoaște fenomenul în detaliu. Și asta este chestia bună, pentru că textul poate să cadă pe orice fel de mâini. Acum, la nivel de realizare, stic de bucătărie literară a textului. Uh, sunt unele chestii de, de corectat trebuie să te hotărăști dacă rămâi pe englezisme sau uh, le traduci pe toate în română asta e o chestie, pentru că e chestie de continuitate pur și simplu trebuie să te hotărăști. dacă o iei, cu download atunci ai AI da? Da, deci e o chestie care trebuie să rămână pentru că la un moment dat melanjul jos de termeni și în engleză uh, nu îți creează o... adică când vorbești de chestii, te aștepți să fie. Îți confortul lecturii. Ce să mai zic? Au fost unele... Și într-adevăr, e bine să... F... Dialogurile sunt fruste, așa, fără niciun fel de... S -s -s numai... Ar fi bine, într-adevăr, spuse, zise. astea e o chestie care, într-adevăr... Nu numai pentru cel care aude textul Pentru cel care aude textul e un coșmar Deci nu poți să dai seama cine vorbește Eu am avut textul în față și am reușit să urmăresc Dar când auzi text, Nu poți să faci Mai ales la viteza cu care ai citit -ul. În schimb, textul a mers foarte bine Și mi-a captat atenția Cu două excepții Discuția în, în interiorul Vaticanului Când tipul respectiv primește telefonul de la Papa Imam care mi s-a părut o chestie faină, nu am mai întâlnit-o niciunde și ei discutau acolo în, în jargonul ăsta tipic să l a mea e mai mare, ba, a mea e mai mare deci a fost un pic pe și chestia aia m-aș ok, dar hai să vedem ce despre ce e vorba și mai era o chestie când uh, uh, ce cine mai... Ah, parcă și mi s-a părut puțin prelungită discuția cu clona. Ne scrie, era. era necesară ca să ți se explice despre ce e vorba. E, iar e, discursul lui acolo în sală a fost un pic patetic. Da, da. Așa. Dar în, în rest a fost, cum să zic, o, o Deci nu m-a deranjat textul tocmai pentru că a fost bine condus la nivel de informație, de imaginație tehnologică, de informații la nivel de, de cum am zis, arte marțiale și așa mai departe. Sigur că el are time. sigur că mai trebuie uh, uh, îmbunătățiri, sigur că e clișiatic până la până măduva oaselor și așa mai departe, dar câtodată intri într-un text de genul ăsta cu convenția că, domne e vorba de o lume pe care o cunoaște și aștepți niște Jocuri de imaginație Ca să vezi ce mai poate să-ți ofere Autorul pe un teren care Deja are convențiile lui, legile lui Structura lui a textului și așa mai departe. Atâta e regretul meu Că n-am văzut mai multe chestii De noi da? Și care au fost combinațiile între elementele cunoscute Au fost destul de interesante ca să mă țină captivat. Nu e genul meu de text Dar a fost o chestie Care am ascultat-o cu relativă plăcere Și m-a ținut uh, uh, în priză. încă o chestie într-adevăr dialogul dintre soldăței e cel clasic dar și aici ar fi fost interesant să mai bagi o chestie mai nouă în genul ăsta dialog îl întâlnești cam peste tot și așa și poate ar fi fost o, o chestie ce a fost o chestie faină care mi-a plăcut de exemplu îți dau una de sună ocupat telefonul deci asta îți sugerează că el telefonul e undeva implantat în creier, adică e o chestie, implantată și crește-ți o telefon. ațânată Au fost câteva chestii din astea faime care astea susțin textul și astea, într-o lume foarte cunoscută, astea te țin și îți dau plăcerea lecturii Și, da, cât sunt mai multe, cu atât e mai ok. Nu știu în ce măsură mai urmează un text, asta poate ne spune autorul și aș fi, acum chiar am, am fost curios să văd. Aș fi ar fi fost interesat să citesc și prima parte. Dar oricum, părerea mea e că uh, uh, nu, știu, uh, nu știu cum aș putea să fac o comparație între generația românească de cyberpunk și textul ăsta. Ar citi ceva texte, nu foarte multe, îmi pot să zic. Există în există site românesc. Folk, exact. Și au, au câteva. Dar mi se pare, chiar în nu, a, -a nu am o, o cultură, să zic, în domeniul acesta foarte vastă. Mi se pare că textul rezistă foarte bine în comparație cu alte tipuri de texte similare. Ceea ce eu, eu, eu zis, este este bun. Nu știu în ce măsură, e doar un text. Adică ca și, eu știu, o formație Care reușește să cânte uh, Mai multe genuri muzicale Ca să-și arate virtuozitatea Deci doar un text Din textele tale Ca să arăți că poți să scrii în registrul ăsta Sau vrei să treci și să glisezi spre okay. Să glisezi spre Cyberpunk Sau eu știu, alte, alt gen de cyber nu, știu, nu am urmărit literatura Cum a evoluat în ultimul simpăr Steampunk, steampunk. Da, da. Al Ok. Am mai multe o deci, Eu Muscă, nu, sunt, nu sunt în măsură să îmi exprim o părere asupra povestirii, pentru că sau povestirea a trecut pe lângă mine, sau eu am trecut pe lângă ea. Nu, nu, nu reușesc să. Să o înțeleg, să o simt. Sunt tributar titlului, să spunem. Imediat mă duc la omul cu o mie de chipuri povesteat din colecția povestea științifică. <coughs> uh, de ce o mie una? Nu am înțeles. Urmarea deci... de, la o... Ah, de la, o... la o mie. Logic. <laughs> Sunt o sere întreagă. Deci nu știu unde sunt acele chipuri multiple și la... Că la un moment dat el este copil? Da, de ce? Nu sunt implanturi. Nu sunt Deci în gură, da, implanturi. Da, bun, na. stă și adorme. Picioarele legate... E. Nu cunosc acest cyberpunk Dacă așa se numește povestirea Pentru că La un moment dat Ne uitam cum să aici, ochi Cu Darius redeam de Cum o cheamă pătantii Cu exoscheletul Panseluța da. Nevastă de King Kong În sfârșit Și multe altele Deci o chestie de poantă Care nu, fac la ce folosești. Îmi place, da. Am râs, dar că nu râdeam. Dar e obligatoriu să râzi? Da, e fie obligatoriu. că păi trebuie o povestire să aibă și o poantă, știu eu. Na. Adică am senzația că po povestea merge, merge cumva ca o sinus are uh, vârfuri și coborișului. și descendeți. Gropi care să reparate în asfalt. Nu date cu pensula. Ca să știi că aici e stânga, aici e dreapta. Nu, efectiv, nu am reușit să, să mă axez pe, pe, pe ea și nu e stilul care ce, pe mine m-ar atrage. Pe de altă parte, cum obișnuiesc eu domne. Deci nu are nevoie să scrie la scris povestire de Adrian Chifu că se vede clar din stilul care aici Adrian Chifu, că ăla ai că ăla Darius, că ăla-i Dorin Davideanu. Deci, e, aici nu văd. Deci, nu, nu, nu se păselește pe restul povestirilor pe care le știu de la tine. E deja altceva. Într-adevăr, e altceva. Deci, Partea tristă este că nu știu ce să, să, să critic, să-mi exprim o părere, măcar pentru un paragraf. Sunt foarte multe lucruri care, eu zic că pot fi comprimate sau șterse. Nu-mi nu cereți să... să ce anume? Na, mă gândesc chiar și uh, Vaticanul cu urmărirea lui cu ce vrea să facă? Să-l omoare pe papă? Dar ia legătura cu papa imam, Deci mă gândesc la zil uh, pe italian Coalia uh, Are o povestire într-o astfel de manieră în care un tip în mijlocul uh, unei procesiuni religioase trebuie să-l omoare pe papă, l-o și o să întreagă de chestii deci repet mă duc la povestea omul cu o mie de echipuri, mă duc la coalea cu povestea lui despre asasinarea papei într-un viitor, nu știu cum și sisteme de penetrație prin oameni și așa mai departe fără să vreau la toate această luptă într-un fel perpetuă mă duce la seniorii războiului, ergistalul. Uh, adevărul e că nu știu exact despre multe despre grupul Bilderberg care Coordonează lumea. Și dispariția lui pe Proxima Centauri. De deci ce trebuie să dispară ah, la țară pe Proxima Centauri? Sunt care nu se potrivesc. Cel puțin, asta este ce pot să îți spun la momentul de față. Conalul nou? Al cu anul nou. Și, ă, asta mi-a plăcut, exoscheletul cu flori și fluturi pe iadiem. <laughs> <laughs> da, sunt niște, sunt niște pointe de... lăsa pe numărul secuțul să dinamiteze tot. <laughs> Eu, parțial, îi dau de toate lui Adi <laughs> vorbește serios, adică sunt câteva chestiuni care uh, el a prins ca un să zicem un cititor dezorientat. Pentru că uh, aici uh, autorul nu a reușit să-și clarifice câteva trepte, Deci, în primul rând, mesajul acestei povestiri. Înțelegem că s-a făcut o unificare a religiilor, că există un papă imam, că există un conflict permanent în această curte a Vaticanului, că există o binare de tehnici de luptă, de personaje de, de luptă și așa mai departe, că există totul, deci sub impactul acestui grup de la Bilderberg. Deci, grupul de la Bilderberg este considerat un grup în cadrul acestor societăți secrete, deci care, mă rog, ca și masonii, deci ei nu sunt într-un secret absolut, ci sunt într-un secret relativ, pentru că se cunosc chiar cei care conduc acum Uniunea Europeană să fac parte din acest grup de la Bilderberg. Și Isărescu face parte. Ce numai? Isărescu face parte din grupul de Bilderberg. Da? Da. A, de fapt de aia, mă. Eu știu că Iserescu este mason. Acum că este și din grupul de la da, Bilderberg, am... se poate, yeah, deci, yeah. se poate... Se poate fi da. nu fie niciodată. Da, da. Acum, da, da dacă contrainformațiile spune... spun. poate să... Da. Da. <coughs> uh, mă scuzați deci, după, după mine, această teoria conspirației care are Adrian Chif, unul dintre apologeții ei și unul dintre cei care creează deci, situații exemplare pentru a o ilustra, eu văd mai multe vicii în această povestire. În primul rând, există o aglomerație, de situații uh, mici, uh, purtătoare de, uh, sau nepurtătoare de mesaj uh, suficient uh, și o, un uh, risc al identificării personajelor. Există o întreagă de personaje care nu se identifică, este greu de identificat pentru că cele episodice, cele principale, au cam aceeași uh, uh, Uh, forță de uh, expresivitate. Deci nu există după mine, deci nu există uh, uh, această povestire al lui Adria acest element care să creeze uh, o forță uh, distinctă a unui personaj față de altul. Aproape că sunt egale. Deci asta nu se pare o chestie care nu, nu e regulă. Uh, după aceea există uh, dialoguri, după mine, deci excesive, foarte lungi, și tocmai asta împovărează de fapt, identificarea personajelor, pentru că nici nu mai știi, chiar și dacă citești, nu mai știi care personaj intervine în dialog. Fii? Deci, când uneori dialogul este dus de două, trei personaje, ori de două personaje, ori de patru personaje, și nu poți să Percep, adică ar trebui ca un cititor de ăsta profesionist, să-ți notezi cu foarte multă exactitate deci uh, aceste lucruri. Uh, împovărarea textului și împovărarea perceperii lui este uh, tocmai uh, cauzată și de un epic fragil, după mine. Deci nu este suficient de mult epic aici.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 a, așa. După opinia mea, deci, uh, uh, această proză uh, este prea îngheșuită, uh, prea băgată într-un tipar stâmp, iar trebuie să se desfășoare deci un epic mult, mai să aibă, să zicem, uh, un spațiu epic de întinderea unei novele, nuvelete, pentru că tot ceea ce este aici e prea tens este, după mine, forțat să intre în acest tipar de câteva pagini pe care le propun autorul. Și finalizez acest comentariu cu o chestie pe care a enunțat-o și Adi Muschel. Omul cu 1001 chipuri mega sensoriale. Păi eu nu reușesc să-mi dau seama dacă e același personaj în toate dialogurile astea sau cât e din tipul lui multiplicat uh, în sens de clonare și de reclonare și hiperclonare și așa mai departe. Iar uh, uh, ce-i stă bine lui este faptul că aceste descrieri ale tehnicilor, aceste descrieri ale uh, tehnologicului, uh, aceste uh, sunt foarte bine făcute. Dacă ar fi făcut bine și uh, transferul ăsta de situații purtătoare de mesaj mai clar, adică să ne spună clar că lupta asta are în fond asta la bază, că acest grup de la... Um, grupul Bilderberg, funcționează, deci nu mai ca un enunț, ca un enunț care să mo motiveze, să zicem, o anumită, să zicem, cazuistică a unui neîntâmplări sau unor întâmplări din ce este aici. Deci mie îmi trebuie aici mai mult lucruri care să fie legate și să aibă forță expresivă. Adică să, la energia tehnologică pe care el o pune și care este debordată, lipsește partea cealaltă. Adică partea de. cum să spun? Deci care, care te mișcă, care îți dă vibrație, care poate să creeze și conștiința participării și, în același timp, o, cum să spun, nu este justificat etic acest uh, conflict. Apare ca o chestie, așa cum spunea uh, Cristificol, ca un joc de asta, așa, care are o anumită durată și trebuie să se întâmple o chestie. Pe mine nu mă interesează numai asta. mă interesează o chestie coagulată, deci care să aibă cap-coadă și care să funcționeze moralmente. Adică să-ți dea o idee care Despre, este... Urmă, este nu, o idee care este viabilă, cred în ea, e bună, e rea, e, reprezintă polul sud, polul nord, reprezintă o chestie, o concentrație de morală, de mă rog, de, și conflictul ca atare. Pentru mine faptul că este egalizat, așa, asta mă gălutează. Adică el are această virtute a detaliului, dar nu are virtutea întregului. Deci... Trebuie să funcționeze aceste lucruri prinse să fie, cum să spun, închegate și să aibă uh, nivelul necesar uh, care să ajungă la cititor și să facă pe cititor să creadă, să creeze cree, să creeze zona aia de, de, de verosimitate necesară în ce povestire uh, de face sau să știu fantastică cum vreți. Cititorul salt la acțiune. Am, să fie am terminat. Ai citit-o? Ai terminat-o? Vrei să vorbești? Să <gătări> vezi pădurea de copaci, copaci de din cauza pădurii. Dar am citit. Orizontul din cauza orizontului vor... <gătări> Îmi <gătări> da. <Min. gătări> pare tare rău, dar nu pot vorbe. Metel. Dacă spunem tu dor... dor. Nu, dacă spunem tu... Da, el, el. Dacă spunem tu dore... Dor, doa, doare... Dar nu mai tu dorește. Merge? El are propoziții de genul ăsta. Poate este un pic mai ascuns. Ah, eu ah. cred că are anumite... Pasaje abscorbente. Absco dacă, ai, dacă ai un exemplar, o citez cu plăcere. No. Până la 1 iunie, nu? Sau să-ți dau telefon. Da, în. Nu, nu, cu drag. Sau să-i trimit și un mail. Și după aia eu traduc în engleză. Pune mâna. Dar după aia eu traduc în engleză. Un <laughs> <Ride>. <laughs> nu mi mai la, acolo. RIDE. RIDE, bine zis, că așa este textul. <laughs> e cu RIDE. <laughs> RIDE și cu RIDER. Cără diatric, da. Da, RIDER. Și după aceea e RITER, nu? Mm. Asta în germană, RITER, cu 2 T de blau că am venit Bine că ai venit. Mi-ai făcut o postă cu coprigul ăla de, de spune că sunt... Știe engleză? Știe. Știe. Știe. Și cât te englezeste? Franțuzește. Am un doi, știți ce englezestea? Doi. Știe Știi. Trei. Știe. Cred că n-am găsut de copii atunci. Ce? Copii de poezie. Ai venit deja cu ele? De Ai venit, ah. Domnilor, Cornel este foarte greu de refuzat. Așa că m-a făcut să admit mai vio, mai viola în, iunie. în iunie. În iunie, da, în da. Iunie. Dar pentru venirea din iunie, n-aș vrea să Facem iarăși prezentări. Permiți? Da, C așa cum o să facă. facem prezentări iarăși despre traduceri, ar trebui să fie traduceri, deci să încercăm să facem o traducere. O traducere grea, grea. În sensul că poetul este mai deci. Poezia este frumoasă. E un pic de satiră. De tradus se poate traduce. Nu e, nu e, eu am adică de tradus e. românește? Dar... O, de tradus românește? De tradus în românește. De tradus românește. în Da. Eu nu mă să traduc din română în engleză, Deci foarte rar și numai în momentul în care cred că am ceva de comunicate în acele câteva rânduri. Nu mă bag la o poezie întreagă, nu mă bag la o proză întreagă, nu mă bag la volumul în limba engleză. <laughs> <laughs> și am cu Cornel la telefon uh, David Hume, istoric englez, care s-a apucat să scrie istoria în și nu mai terminat Și era presat de Academie să o termine. Și David le-a trimis un mesaj sunt prea bătrân prea gras și prea bogat <laughs> ca să fac în continuare un lucru care nu mă mai atrage gras bătrân bogat nu chiar, dar oricum nu mă mai bag să fac lucruri care nu mă atrag pe mine personal deci dacă de mie că vreau să fac ceva ceva, aia pot să încerc să fac fără să garantez că am făcut ceva mi-a plăcut poezia asta, după ce vă uitați peste ea, vă spuneți părerea, are niște elemente de mitologie, are satira de care v-am spus la început și are un singur lucru care nu l-am putut face și l-am schimbat. Un vers care eu de la mine putere l-am schimbat pentru că nu mergea sub nici o formă. E Care bănuiesc de ce? Nu m-a dat că fac chestia aia cu În sine, cred că se poate face. Și că se poate face cu plăcere. Dar nu e obligator. Am... Băgea tot pe traducerea automată al calculatorului, o e niște catastrofe. <laughs> dar, dar care vă dau de la un moment dat? E de pus la orzica. Calculatorul nu poate recunoaște, de exemplu, niciun cuvânt mai vechi de uh, secolul 20. Deci nu se bate în cuvânt în dau, în eu. Dar atunci îl lasă în engleza veche. Dar, bineînțeles, ele sunt doar două sau trei exemple. Dacă domnile voastre ar fi de acord să, vă, să se uite peste poezia asta până în iunie, nu? Până în iunie, să încerceți ceva la poezia asta. Și iunie să ne întâlnim și să facem împreună. Și Cornel se angajează să o publice, varianta uh, comună. Deci facem o variantă comună în final. Toți Pe și unde să o public? A? Unde să o public? În uh, Biblioteca Nova. Nu, dragă. În Helion Light. În, în Helion, sigur că da. Uh, e o chestie de cultură, așa cum spunea în liniște. O spunea în liniște Erdogan. o, niște, uh, o și chestie de cultură. Da, bun, e foarte frumoasă. Da. Da. În măsura în care. Bine, o, o să transformăm, o, facem o secțiune la Helion de literatură comparată nu, nu, nu, nu, nu, nu, și nu, nu. De, de traductologie. Ce am ales asta? asta pentru că are, are deci elemente, așa. De, Man, noi n-am terminat ședința încă. Nu, deci tu, Iar, acum ai venit, mă iau. scuz că Iar, te Iar, I -a I -a întreb... weuli, îți întrerup discursul. Iei uh, uh, cuvântul? Nu. Autorul are... Notează-te, rog, aici, ce -a, -a. Ne spune autorul. Deci, bine, la de afară de <cruid> că ne mulțumește. Toate să mulțumesc pentru că repet, o să repet de când vin, uh... Comentariile sau ce aveți de comentarii la ceea ce se scrie, în general, nu mai eu, pentru a de fapt, pentru aia din. Că dacă ar fi să mă gândesc eu cel mai bun sau cel mai tare, n-ar avea rost să mai din sau să mai citesc. De fapt, pe aia mă bazez. La bun început din și 6, când De ne preferi comentariile care sunt aici și în general, în general, 99% sau 9% sunt detate indiferent ce se spune, pentru că, în general, sunt spuse... Din inimă, adică din inimă. Sunt spuse, nu așa, cu dușmănie sau... Cum l-am făcut eu cu la rănciuri. Da, Dar <laughs> da. da. da, tot din inimă a fost. <laughs> <hie> eu aș vrea să o rescri. Deci chiar ai, după mine atâtea lucruri aici, în asta, sunt prea condensate, prea... și uh, uh, ajungem aproape că, uh, știi, trebuie să descifrezi uh, ca poezia abstractă și ca în tot ceea ce este de fapt abstracționism, că e poezie, că e pictură, că e film, știi? trebuie un anumit cod, știi? ca să poți god al simbolurilor. lor. Or, aici, asta e chestiunea. Asta trebuie să, să o dezvolți. După mine, e, trebuie forță etică. Bun. Acum, gata. Zic, înainte. No, că îl uitam pe drum, pe Atunci, -autor. Hai că faceți continuare pentru uh, Adrian. Următorul lucru. Uh, deci, eu o citesc. O aici și pe calculator. Da, da, da. Am dau adresa mea de calculator, simite mi pe calculator și lasă-mă să îți fac cum i-a făcut cu Marcel, cum i-a făcut lui, lui Silvio, să-ți fac comentariile direct pe textul ăla. Știi? Ah, Pentru că atunci sunt un pic mai aproape de ceea ce simt și nu dau numai din gură. Okay. Bine? Okay. Okay. Vezi, vreau să mă înscriu și pe Yahoo. Și pe Yahoo, da, dacă da, vrei. Vrei Gmail, Gmail, da. vrei Yahoo? Nu, nu, eu cred e tot așa numele care e Yahoo, în no, no, nu, nu, nu e. tot așa, îmi da. numele intră. Deci nu numai La de Yahoo îmi numele intră exact. Tu doar să mă dai. Ai primit ce ți-am trimis să îți napte? Nu, n-am deschis azi noapte, n-am deschis azi dimineață, eu deschid dacă deschid, deschid după masă. Deci, în concluzie, se strânge pe la prânz. Și să știți că nu l-am găsit pe Marcel sub nicio formă, nici la prânz. Nu răspunde, nu răspunde, înseamnă că nu e în regulă deloc. Eu l-am sunat, deci l-am sunat aseară, l-am sunat altă seară. Și nu deci nu e în regulă. Da, asta nu ce o uh, da. da. uh, Dacă tot putem, și azi o, certo. Certo. Adi, Adi, o întrebare. Adi. Uh, eu Am Eu ți-am trimis, ai primit? Uh, Înregistrarea de la data trecută, Cule cum face cu ea, asta, Se pune bile. pe site, nu se pune. A, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, pierdut, pentru că nu, nu, Sper că am. Donc dans le magasin ils